أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تجعلنا فثنة للذين كفروا واغفر لنا وافر لنا يا ربنا انك انت العزيز الحكيم <laughs> <clears throat> ربنا لا تجعلنا نيات كابراهيم عليه الصلاه والسلام دا غي متعلق او دا غته ملګرو متعلق یو بل او سو ذکر کی نمونہ ذکر کیږي چې دا غي متعلق وا خبر محکم ذکر شی وا چې هغه اقتدار د ابراهیم علی او السلام او دا غ مؤمنانو په سی په دعاګانو کې چې کله وکافر نه غي دبری اختیار کلاوزان لشل نو برات اعلان اوکو نو خامخا بیا دشمنی جوڑیگی نو بیا بت اعتماد پچاکے نام مور اپلار جداشو کافران دی رور جداشو کافر دے نو پرون تیر شو چی تب اقتداوی که ابراہیم علیہ السلام پسی دعا گانے بگے چې الله پتاه اعتماد دی تا تر وجوده تا ته واپسی را بیانن بل دعا ذکر کیږي کی چې ا د دعا د حضرت ابراهيم السلام او داغو صحابو ملګرو دادو ام کړو چې ربنا لا تجعلنا فتنه يا الله ته مونږه زواب ګرځواب فتنہ به معنا مفتومی مفتونین اے معذبین ینه عذاب کل شیوی د پاره د هغه کسانو چې کفر وکړل دي چې هغه مونږ ته سزا راکوي دا هغه د لاسه مونږ ته عذاب ورسیږي نو یوم انال <coughs> او در مانا فتنه مطلب دا به ایرو دونه اله الكفر دا چې دوی مونږه کوفر ته واپس کړو دوباره مکافران کی یا درم مطلب دا چې دا کافران په مونږه باندې غالب شي منګا اهل حق او اغي اهل باطل دی او په منګا باندې غالب شي نو د تا غلبي په بنیاد باندې ری منګ د اغي د پره پټنو ګرځو یعنی اغي ځن په حق غني چې ګور زمنګ دین حق دی کچري منګ حق نوي نو منګ به نه غالبې دو په دی باندې نو یا الله منګ سبب د پټنې مگر ځې په منګ غالب شي او اغي په خپل دین باندې ګمان د حق کې عزمون پدین باندے گمان اگہ دے باطل ہو گی <تصفيق> ندا مناشوا چر ربنا لا تجعلنا یا اللہ تم مگر زوا فتنہ للذین کفروا زاد فتنے و ازمائش سبب دے فتنے د پاردا کسانو سی اگے کفر کڑے دے وافر لنا او یا اللہ زمون پټ کې او ما پی کاسالی پا گناو ندی اولان دی تیرشوی دی یار اروان گناو ندی یا اللہ ما پیگی انکا انتل عزیز الحکیم یا اللہ تغزیز یعنی غالب فا انتکام اسو تابند ایسو غالب دی نشی و حکمت والے فقبلو احکاماتو تدابیرو و وامیرو کی پپ حو کې او پخپلو, پخپلو تدبیو کې ورپې الله جلله جلان دوباره ته بیان کوي چې لکه دکان لکوم فییم تهقیق سرشته د ستاسو دپار ممنانوفی هم په ابرایملهصلات اسلام او داغه په ملګو کې اوتون حسنه یو ټټل بهترین یو نمونه بهترینه. چې تاسو غيپ سي روان شي اوس وا اقتدا به یو کس سي په یو کار کې خيو کو بدی هوي چې کله او وای حسن نشینو دا غپ سي په خف فیل کې اقتدا کول نو الله واستازو لپاره اقتدا شته د خيسته اقتدا ديبړاي مولا صلاتو السلام او دا غپ ملګرو کې کافرانو سره کلم کل غيپ ای کاټ کړي او سبا وته ویلو چې تر څو تاسو دې ایمان بارډر نه کراس کړئ نو دراګه یې پورې کُل لم کُل زمونګه تاسو سره عداوت او بوز دی چرڅو چې د ایمان بارډر ته نه راغلي الله پرمه په تاغي کې تاسو د پر بهترین نمونه اشاره ده خاتب رضی الله تعالی اوته هغه مراسله کړي واخته لا پړی باندې اشاره تن ایتابهم دې او لمن کان خصوصا د ارګسانو د پر اللهوي بہترینه نمونه د يرج اللہ ول یوم الاخر چاغی امید ساتید الله جل جلال جلاله د ثواب او د عذاب ول یوم الاخر او د رز اخرین یا يرج اللہ امید ساتید یا یری کی دواله معنا د يرجو يرجو معنا یخافو یری کی د الله تعالی نو د رز اخرین یعنی هغه کچ کوم ثواب دے عذاب ومن ولله فن الله هول غنیول الحمید ومن وللهڅوک چې وړ د د اقتداد ابراه اسلام هغه ځ اقتدان نه یې کافر سره راز بعد سا کتابت زیتی د هغه سره محبت زیاتې د مسلمانانو راس پش کوې مسلمانان پې خراببي ومن وللهڅوک چې واړی دوللي وکله وواړې د کافر ده. نَفَإِنَّ اللَّهَ زَرَنِي پدده الله تاسو zarar nishi war ko leha الله داس انسان حاجت نشته فإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِي یقینا فس الله تعالی جده غلا حاجت ده داس انسان ته اس حاجت نشته او حمید قابل لستای نه او قابل لتعریف ده اس الله ايج عل بينكم و بين الذين عاديتم منهم مودہ آسا دا, دا پر درجه او د امید د حصول د ما بعد دي چې ما بعد کم شي را روان دي او چې کله دا الله استعمال کی په خپل کلام کې ندا به تور واده استعمالي واجب لکو دي اندازه روانه خبره هغه لازم ده الله به کوي چې کله دا الله د تاسو د کا پرانو سره کستاسو بچي دي یا روندي به مک کې د او کاپیراندي د الله پارا غوی سره پراتو کې د هغوی سره دوستان نه کوې دشمنې شورو کې نوګوره الله جلله جلال او ح کول ټکې دغ دشمنې به الله ستاسو د دغه کاپیرانو بچورو خودو سره په دوې باندې به لېسممت لب الله تعالی غوی ته توفیق دی ایمان ورکی نو کم مکه کې د چورې او کاپې اوغ مومن شي نو بیا چلو شي بس دور شو او دکه باډرته رادن نه شو ایمان باډ ترادن نه شو. د کفرلاکهې کراس کلا د غې حفاظت په ته حاصل د مسلمانانو په مسکې رابطه او مضبوط رابط او مناسبت دغ رشت نه د نسبی ر نه مضبوط رشته ایمانې رشته وله دلیلی سری. دلیلی دا د الله کستا رورم دی او کافر دینو پرې ده. کپللار دی هم د مکه کې کاپیرر دینو پر ده کور د کت دی کارڅوک دی خو چې کوفر دی. نو هغه پری ده نو فتو لګی ده چې کوم نسبی رشتہ ده دا, دا غیر نه مضبوطه رشتہ هغه رشتہ ده ایمان ده الله پرمایک الله د لپاره تاسو ده اغی سره دغه د زلن محبت اغی سره خد کیتابت خیر خوئی هغه پری ر نو الله جل جلاله با دغه تاسو خپل خپلوان او رشتہداران او اهل مکه قریب د چ الله دیس تاسو سره محبت کوونکې او ګرځي په سبب د دې چې الله تعالی اغیت توفیق دی ایمان ورګي نو اصل له بشارت وعده د الله د جانب نه قریب د چ الله تعالی یې جلاو ګرځي بینکم مستذکی مسلمانانو وبین اللذین پمسدا کسانو کې عادت تم چې تاسو ورسره دشمنی کړی دا چې اهل مکه ستاسو تاسو رشتہدار دی من هم ده ده اهل مکونا کفار مکونا سو گرزی این یجعلا موعدتن محبت گرزی څنګه اهو کافر ده او تهو مومنه براعت اعلان ده نو سمت لب محبت گرزی اے بے این وفقهم لیل ایمان دا چه اللہ اغت ده توفیق ده ایمان ورکنه امستا پشان مومن شو بیاستا دوست شو بیاستا رور شو مومن بیا تا سره محبت کونکی شو تا سره محبت کولش شي. دین یو شو چه کلا دین یو شو نو خوت او رولولی اغا پیدا شو نو اینجا علا مواد دادا چه اگرز دا استاسو مسکی موادد او محبت په سبب د توفیق دو ایمان او دارنگی او ډیر دیر بیا بیاد فتح مکینا رستو فوجن یدخلون فی دین اللہ افواجا ازا جا نصر الله والفتح فتح راشی او دا اللہ امداد راشی نو ورائت الناس <سؤال> يدخلون تبوینه چې داخليږي بد الله په دین کې خلاف فاجر دله دلی نو چې کلم مکه فتح شوا نو الله جل جلاله د دغه اتعد او د تابعدارانه الله چې مخکې نه د ابراهيم عليه السلام په سنت صحابو چلي دي او نو باز په کې پرلارانم قتل کړی دی د نبی عليه الصلاة و السلام په ایمان باندې د کلکوالي د وژن ډیر رشتہ دار قتل شو دي دخلوا الاسننا نو الله داغ برکت دا ور که الله اهل مکہ ایمان نصیب کو پوج در پوج ڈلے در ڈلے ایمان کے داخل شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مضبوط عداوت کو ان کے شہاغا ابو سفیان ابن حرب او داغر لور ام حبیبہ رضی اللہ عنہ ام المؤمنین اریم لمبنه حجرت کړو عبد الله ابن جهش د نبی له سلام د بر کور والا غرور دی زینب بنت جهاد نبی له سلام ببی د غرور دی د نبی له سلام د یو بیبی چې داو می حبیبه د اعلی اول پاغه باندې وادوه نبی له سلام اوخی باندې خوای چې له هجرت کو حبشی د ال تا غایسای شو او پاغه یساید باندې وفات شو بیا نبی له سلام مراسله وکړه نجاشی سره او نجاشی نبی علیہ الصلات والسلام در طرف اغه پیغام د نکاح ورکو حالانکه ابو سفیان کافر او اغه وق کی ایمان نو روله نبی علیہ الصلات والسلام سره د اغه نکاح اغه بیا اوشوا اغه خپل دین باندې مضبوط وا ایمان نو پره خوندې اغه یې صحیح او مرشه نبی نجاشی خپل طرف سلور سوا غالبا سلور سوا دینار اغه مہر ور کو بیا نبی علیہ السلام سره نکاح کو بیاړه المدینه او بیا رستو پپتای مکی په مکبه نبی د دې بلار مسلمان شوه دی او بیا لاسه محبت شو ایم نمبر 1 یو تفسیر دی غلی کلی لشی اول اهله ردت سره چې کم کسان مرتد شوی اسلام پره اول جنگ اغای سره ابو هرسه فرمای ابو سفیان سے کړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کټر دشمنو په مکه کې دې سردارو په مدینه کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام سردارو الله تعالی به ایمان نصیب کو ولوی که محبت پیدا شود نبی علیہ السلام د دین د دفاع دی پر هغه کلک دشمن د مرتدین سره بیا او ځانګی د ده. لوی ده وجه نه الله و ادا الله تعالی د غوادی ته وجود ورک الله پرمحي کریب د چ الله او ګرځي مستاس که مزداه خلقو کې چې تازو اثر دوشمنی کلی د داهله مکه او نو مودت محبت په سبب د توفیق د ایمان باندې او کافرانه الله پرمحي والله قدیر الله تعالی قادر د زړونه د الله لاس کې انقلاب په زلونو کې الله جلله جلال او را وای شي ل ک دا وګورې مجوهشا وله سومره الوي پهوج خوله لکېروغ بواچو یو فته کې اصل و, و, و, و غ زولی او تخت د ومل کوبلمل لوونه د اللهله س الله قدیر دے. اللہ طلاب دی الله طلابه په زلونو انقلاب راوللی دي به کفر کوفر پرید ایمان به اختیار کې والله قد الله اخت قدیر دی انقلاب په زلووننو کې را وی شي الله تعلا ب معمنان والله غ فورو او الله تعالی ډیر بخون کې او ډیر مهربان دی بس دی نه له رباي پون کېزمونګا لا تجال لامونږ مګر زوا پت نتن سبب داش سبب د پیت لل الذي نه کپرو د پاه دا کسانو چې کوفرې کړديوا فر لانا رنا بخان او کې مونږ ته ربنا ای پالونکه اعظمونگا ان انك یقینن انت ته چې انك انت یقینن انت چې العزيز وغالب الحكيم حکمت والے لقد كان لكم تاكيد سراخ بعض ديږي کې قسم مقدر کړ الله مزهيلي وهبت الزهيلي مخ کې کالني مخ کې او پاسه بهتري تفسيره دي او دلته قسم مقدر دي واللہ لقد کان لكم الله وي قسم دے زمہ پزات لقد کان لکم تاکیک سرشت دستا سودپارا فیهم پا دیبرائیم علی صلات و سلام کی او د دپ ملگرو کی او سواتن حسناتن نمونه استا اکتدا بی ترین خولی من دا چا دا پرا کان یرج اللہ چیریگ اللہ نورز خیرین یاو میت ساتی دا ملاکات دا اللہ تعالی و درست دا خیر وامن یتو اللہ سوک چوالی دا اکتدا دا اغه د عمل نف الله پن الله تعاللانی والله حاج د الحمدو قابل تعریفته اصل الله او قریب الله تع جاله بيننو کوم دا چوګرځ مستستاسو و بين الذينا په کسانو کیا د تمم چې تاصور سره دشمننی دا من د د هل مونه الله تع اوګرض محبت پهسبب دمان دو د دو دویباندي والله دیر الله تعالی قدرت <تصفيق> لرون کده هر یو شید والله هو الله تعالی چې دی غفور الرحیم ډیر بخون کده الله تعالی عبد دا شرک ما پک رحیمن الله تعالی ډیر مهربانه د توفیق د توبې او تور کی الحمدلله رب العالمین ولاه کبتل المتقین والصلاه والسلام علی رسوله محمد وعلیه و صحابه اجمعین اللهم اهدنا وهدینا وجعلنا سبب لمن اهتدا اللهم زيننا بزينه الايمان وجعلنا هداه المهديين لنا سنافيت فرات نصيب كل خير وبركه نصيب دنيا اخرت درس وانا وصاد يا الله كريم اهلزم کو زلون کې دا کفار سره عداوت کې دي يا الله چې څنګه عداوت پکاره دی يا الله بایکاټ کې دي د امین سيزونن يا الله كريم هدايت کې دي هدايت قسمت کې دي يهودي امریکا ته يا الله په پله توره باندې وای يا الله مسلمانانو ته نجات چې مسلمانان ست دي الله د کلمت الله لپاره جنگيږي الله ته نجات ورکي ان الله تزم موږ رسېږي قلم د برکتې لدی د خدمت د پراباده کی یا الله تزم موږ نازي الله جنا نصیب کی صلی الله علیه